Tačno 18 časova i 50 minuta. Ovaj prvi program Radio Beograda uskoro sledi naše sportske veče. Partizana naravno najavljuje utakmicu grupne faze Lige Evrope između Crno-Belih i Manchester Uniteda, a meč će početi u 18 časova i 55 minuta, dakle tačno za 4,5 minuta. Naravno, prvi program Radio Beograda prenosi će ovu utakmicu. za dva minuta počinje utakmica Lige Evrope izveđu Partizana i Manchester United a na stadionu Partizana su naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić, izvolite. Hvala Snežana, pozdrav našim navijačima i slušalcima koji nas prate širom sveta. Dva velikana ponovo zajedno posle 53 godine Partizana i Manchester na istom mestu Naviru sećanja na slavne dane, na čarobnu bajkovitu pobedu sa 2-0 i plasmanu finale Kupa Šampiona. Prošlost koja obavezuje, usmerava, traži da se i večeras da sve i više od sve. To je uslov da se bar nešto uradi. Ipak budimo pre svega realni. Iako nije u najboljem sastavu, Manchester se pita... На испиту је он, његов фокус, желја, волја, амбиција. Ако ту буде колебања, ако нас подсене, ето шансе коју ћемо, верујем, зграбији као најлепшу јабуку и кренути ка малом или великом спорском чуду. А чудо је, верујте, што смо и овде, где јесмо, после свега што смо као држава и народ преживели. I zato verujte, nadajte se i poželite partizanu sreću. Neka fortuna bude na našoj strani. Neka večeras pobedi strast, a ne novac. Neka pobedi čisto, iskreno srce u odnosu na surovi profesionalizam. Ali kako god bude, radujte se i ne zaboravite ni jednog časa. Ovo se čeka... За ово се живи и од овог се живи. Негово величанство футбол и два гиганта спаја их прошлост, эво их у садашњости, а биће их и у будућности. Партизани Манчестер Юнајтед у најављеним саставима, Партизан у најаћем, Doduše bez Markovića, tu su Stojković, Miletić, Pavlović, Ostojić, Urošević, Natkos, Djelar, Suma, Tošić, Asano i Sadik. Uz njih 30.000 ljubitelja futbala, ima naravno i Engleza i drago nam je što je tako. Manchester nije u najboljem sastavu, ali poslušajte, Romero, Jones, Maguire... Vambi, Saka, Viljams, Mekto, Mino, Rojo, Garner, Lingard, Mata i Marcijal. Mora se respektovati i ovakav tim. A nedostaju Matić, Šo, Pogba, Dalo, Tuanzebe, Deheja, Mensah, Baje i Jank. To je gotovo ceo tim. Glavni sudija, Javier Fernandez, svakog trenutka će se oglasiti i dati znak za početak. Divna Sportska atmosfera, stadion gotovo ispunjen od posljednjeg mesta. Rekog 30.000 gledaleca Engleza ima oko 2.000, možda malo manje. Počela je utakmica. Još jednom želimo sreću Partizanu. Biće nam potrebna i ta sreća odlučuje vrlo često. Manchester u svojoj crveno-beloj opremiji. Odmah nalek. Lopta upućena u Bekovski prostor. Startovo je Pavlović. Vratio se i natko. Lopta izbačena prema sredini terena. Igranje je rukom i bit će za naš Partizan. Nije lako Partizanu večeras. Treba i psihološki pobediti. Pre svega samoga sebe. A onda možda pokušati protiv jednog takog renomiranog rivala. Koji širom sveta ima svoje navijače rekli smo to danas na programu i pretpodnih dana više od milijardu ljudi navija za Manchester United pa onda je jasno kakav je gigant posle 53 godine u Beogradu sretni smo ushićeni još kada bi Partizan odigrao najbolje što može a Manchester da ne zablista večeras u Beogradu pa da ta radost i slavlje ode sve do neba napada Manchester ali daleko je od Partizanove mreže Lokta je vraćena sada u polju Engleza treću pokušavaju da izgrade akciju da izvuku futbalere Partizana na svoju polovinu ili prema sredini terena Partizan je strpljiv čeka, ali su i Englezi brziji mata i akcija po desnoj strani može li da se prođe odbrana Partizana dobro postavljena pokušava još jedna mata ali nije uspeo, želao i vambisaka mnogo. Bio preambiciozan. Sada ćemo videti da li će prikotiti Lopta, oglasili su se arbitri. Šta kažu, Lopta je za Manchester United. Ne sme se Partizan zaletati, pogotovo ne u ovoj ranoj fazi utakmice. Znamo kako je prošla Crvena zvezda u Londonu sa Tottenheimom, kada je vicešampion Evrope, Crveno-Bel je praktično otvorio veću šestom minutu, zato... Mnogo, mnogo opreza je potrebno, sada lepa koreografija sa južne tribine, na hiljade rolnije bačeno na atlatsku stazva, mi pratimo napad Mančestera po desnoj strani, od svega biće to aut za partizan, dakle, pošto su potvoreni Mančestera igrali, nisu dozvolili da ta loptočini, misli da je Mato, pitanje ode u gol aut, a sada čujete podrišku koju oživaju co Nobeli. Rekli smo 30.000 gledalaca, malo da je štampon 26.000 ulaznica, ali verujte da ovde ima 30.000 ljudi. Svi ti bezbednostni prstenovi su malo sada prepunjeni. Bila je to prilika za Partizan da iz eventualno kontranapada nešto više učini, ali je Romero malo nesigurno reagovao išpred Sadika. Umar Sadik! Kada god igra za Partizan, Crno-Beli pobeđaju. Istina, Partizan je bio malo i dalje u rezultatskoj krizi domoćen šampionatu, ali ovo je neka druga dimenzija. Ove utakmice se igraju vrlo, vrlo redko i zaista nema poređenja između naše lige i lige Evrope. Ovde se igra i srcem, i glavom, i dušom, a kada iza sebe imate ovakvu publiku, onda jednostavno ne možete da ne date more than in that moment you really deserve. The lob is now at the center of the game. The the the of the it will be for the Partizan. He wants to say that Urošević has won an attack in one duel. The Spanish defender shows that it will only be out. The lob is out. The lob is on the left the the the the club. The club on the side. The lob is on the left side izašao je van svoj katana prostora Vladimir Stojković. Vraća se laganim koracima, gleda raspored svojih saigranča. Manchester United u visokom presingu. Hoće li partijca sada izleti loftu sa svoje polovine? Pokušao je, nije uspeo Bojan Ostović. Zmačio je loftu out. Out je popularne crvene džavale iz Manchestera. Jedan transparent, zanimljivo pitanje donosi da li je ovo Dan za isterivanje djavola. Verujemo da jeste, ali neke sve protekne zaista u najlepšem mogućem redu. Oko 2000 navijača Mančestera danas su pravili šou po beugrotskim ulicama. Naišlo je to, čini mi se, i na odobravanje i naših ljudi, ali i turista ostali koji su se zadesili u glavnom gradu. Zaista je futbal taj koji spaja, a ne treba nikako da pravi razlike među ljudima državama i narodima. Sada je Partizan izgubio loptov na sredini terena, jedan ne uspeli pas na suprotnu desnu stranu, ali dobro se Miletic bori. Postavio se reprezentativna Crvije. Sjajno. Ispred igrača Manchester Uniteda i bićetno prekrešao koris Partizana. Peti pa minuta igre je proteglo. Stadion Crno-Belih istorijsko veće za srpski futbal, rekli smo Posto 53 godine gostuje Manchester Partizano, a danas je delegacija Manchester Uniteda odala poštu svojim legendama, legendama kluba koji su nastradili 58. godine u avijonskoj nesliči kada su se vraćali posle meča sa crvenom zvezdom i zaista je sve to bilo virljivo na ovom istom mestu This is a show of how many babies are still Manchester United. 6 minutes and 10 seconds has been Partizan stands for now very well on the ground. Suma, Suma to Sadika. Sadik on the left side. He had Bracka Shaima. He had Žotokatona. What is the pain? It was from Oštro, malo i s ali za sada bez javne opomene. Slobodna nura za partijan. Šjajna pozicija. Iskosa sa desne strane, sa nekih 30 minut, metara. Zemluc je levica Zorana Tošića. Možni direktno gol Romera. Vidjet ćemo. Tošić, samo jedan igrač na tačno šestas petare i u živom zidu. Prva prava prilika za našeg predstavnika na početku 8 minuta. Ošić, oštav centarsno na drugu stativu. Sadik je bio zamalo spori graći, ali je u pitanju bila i ovzvet pozicija. Dakle, dobro je počelo. Bez pretverenog straha, sa respektom, ali umerinim. Partizan Manchester, za sada 0-0. Mora se igrati tako, mudro, pre svega, strpljivo čekati priliku. A, ne dozvoliti protivniku da iskoristi brzinu i znanje sjajno Mate i Marsiala, tu je naravno i Lingard, pomenjen Bambi Saku vrlo često. Probija po desnoj strani i sada traži loptu, nije još uvek dobio. Pokušao je Mata, nije uspeo ni on. želeo je Asano odmak do Sadika. Deluje Sadik dosta solidno do sada. Kao da je raspoložen, takav je prvi utisak i Oni Suma osvojio je natko loptu. Prebacio do Sume, lepo se Suma oslobađa, igra se brzo. Sada i prebrzo, zdjelar želeo do Tošića, ali to nije prošlo. Atmosfera svečarska, prazdična, rekao bih Svecka. Kada pogledam prema južnoj tribini, koliko samo rolnih papira na atletskoj stazi, kao da smo u Buenos Airesu na nekom derbiju Argentinskog šampionata ili možda u Brazilu. Karnevalska atmosfera u Beobradu, za sada nismo primetili ništa što bi naružilo ovaj veliki događaj. I verujem da će tako biti do kraja, da će biti praznik i naše radosno veče osvoje partizan lopnu na sredini terena. Suma ima više rešenja, brzi Asano po levoj strani, Asano odmah šutira... Bila je i boljih rešenja, prebacio je gol. Mislim da je trebalo drugačije da odigra ili da krene još malo napred, ali sustigao ga je van I onda je ja samo želeo da lobuje Sergija Romera, argentinskog golmana. Nije u tome uspeo, mada je Sadik trčao dobro desnom stranom bekoškog prostora. Dobra akcija Partizana i ono što smo već konstatovali ne vidimo strah vidimo poštovanje prema protivniku ali za sada Partiza na terenu deluje vrlo dobro deseti minut nema golova 0-0 gotovo ispunjen stadion čeka još jednu dobru akciju Partizana za to vreme ipak kontrolišu lopku gosti sada su izgubili pogrešio je Negvajer prejaka lopka prebačena na levu stranu Bići autokor iz Partizana blizu bekovskog prostora Vladimira Stojkovića. Sigurno je da će on biti na iskušenju. Ima Oleg Unar na klupi sve same Asove. Lindelof, Rashford, Pereira, Fred, James i Greenwood. Inoče, Greenwood je jedini strelac Manchester Uniteda u Ligi Evrope Samo jedan gol, dovoljan za čak četiri boda. Partizan je najefikasniji u grupi. Postigao je četiri gola, ali je primio previše tri. I to bi mogao da bude problem večeras ako se ne bude u odbrani igralo. Strikno, ozbilno, profesionalno i srčano. Napada Manchester, već zona šuta, prebače lopta do... Vambi Sake, koga često pominje na desnoj strani, nije dao Asano da prođe ta akcija Manchester Uniteda. Izveden je out, pokušavaju gosti da prođu desnom stranom, ne uspevaju i moraju lopku da vrate na svoju polovinu do Omega Vajera. Poigravaju se sada sa loptom, umalo da Tošić tu loptu osvoji, da krene sa Sadikom napred. Mančester napada, očekujemo centaršut u bekorski prostor ili na 16 metara, lopta u 16 tercu, dobro smo reagovali. Iće korner. Ostojić na pravo mesto, žuri mata da izvede korner sa leve strane, čujete zvižduke sa tribina. 12. minut, leti vreme u Homskoj. A voleli bi smo da potraje ova utaknica. Ubačena lopta prema Meguairu. Da li je bilo prekošaja? Šta kaže? Arbitar jeste. Meguair u naletu. Ostao na travi Miletić. Zlatni futbaler Partizana koji je u sudiću se da kažem i doneo Partizanu Ligu Evrope. Ogroman ovac i naravno veliku šansu da se Partizan nadmeće i sa takvim velikanom kakav je Manchesteru. 20 puta šampion u svojoj zemlji i poslednji put 2013. Kada je Ferguson otišao, došli su problemi. Ferguson je nastavio tamo da je bezbistao, umeđu vremenu se traži novi čovek. Da li je to Legunar Solskjer? Mnogi su pomislili da jeste posle prvih desetak utakmica, ali kasnije su sledile i sumnje i Bledunjani rezultati Ne blista Manchesteru Premijer ligi Ali Je to veliki klub U svakom trenutku I kada vidite Kolika je to snaga Koju nosi Veličina kluba Onda je I jasno što Partizan Od početka i sa ovim Kombinovanim timom Mančestera igra oprezno, strpljivo, jer se drugačije ne može. Vrednost na tržištu više od 750 miliona evra. Partizanova vrednost 27 miliona. Dakle, 28 puta je Mančester vredniji od Partizana na futbolskoj pijaci. Vraćamo se igri. Umeđu vremenu, arbitar je dosudio slobodan udarac iskosa sa desne strane za Mančester. 14. minut je u toku, Mata Krelopte. Možda će prepustiti Garneru. Ipak verujem da će delovati iskusniji Mata. Garner, futbaler budućnosti. Kako kaže Oleg Gunnar Solskjer. Kratak zalet Mate. Tu je i Garner za svaki slučaj. Na 16 metara puno igrača jednog i drugog tima. Mata Još nije odlučio da ubaci lofku, verujem u bekonski prostor. Centrirao je na drugu stativu, šansa i spoljnjide obreže. Već smo se bili uplašili. Jedna situacija koja nije smela da se dogodi... Nešto slično smo videli u Londonu pre nekoliko dana. To su te situacije kada naši igrači jednostavno ostave protivnika koji, kao u ovom slučaju Mekto lako ulazi u priliku, šutira iskosa sa 6-7 metara, pogodio je mrežu Mekto sa spoljne strane, imali smo sreći, ali ako ovako nastavimo odbrani, a o tome sam već nešto i rekao, neće biti dobro. Neće, neće biti dobro. U svakom slučaju imao je partizam, mnogo sreće. Posto ovog šuta i stopnog ujarca iz drugog plana ubacao se Mekto Mino. Pobegao je na drugoj stativi pažnji odbrane Crnobelik. Šutirao glavom sa samo tri, 4 metra, rekao bih. Stojković je raširio svoju to lepezo a Mekto pogodio na našu veliku sreću samo poniđao mreže. Ali idemo dalje neka ova neiskorišćena prilika za Manchester bude veliki ponestak za Partizan. Dakle 16. minut igra je u toku. 100% šansa za Manchester otišla je neporad, na sreću a Partizan se i dalje brani. Dakle fudbaleri engleskog velikana napadaju sada po levoj strani, ali dobro reaguje naša odbrana. Ispuca na Lopta ustojiće skoro do centra igrelišta, to je ponov prihvata i futboleri u crvenoj opremi, lingard, pa je sada lopta na levoj stranji napada Manchester Uniteda. Naša odbrana je dobro postavljena, vraćena malo lopta do pozicije leve polutke, pa zatim naša odbrana dobro reaguje i tu je Garner koji je prihvata, ipak će to biti out za partiza. Pritisak na igrača Manchester Uniteda je urodio plodom, Garner je to lopku izbaci u out i ona sada pripada crno Zavo Milošević, u svoj ležarnoj odrivnoj kombinaciji reklimisno Oleg Uder Sostičker u, rekao bih, zaista adekvatnom odelu za ovakve prilike, a sada veliki prostor za goste koji organizuje napad po desnoj strani, razredjena je naša obrana, Lingard, Lingard lopto poslađena, Suprotno, levu stranu, pritrčava Tošić u blok. Dobro je posledljena naša odbrana, pa je lopta kod Garnera. Garner je kao centralni veznik na jednu stranu do Mate. Mata ima slobodnog Visaku na desne strani. Visaka centra na po zemlji, dobro reaguje Pavlović. Ispucava Pavlović tu loptu u aut i Visaka će izvesti aut iskosa sa desne strane. Lopta je već uvedena u igru, ali na našu veliku sreću nije dobro... Prikvatio James Gardner i ona odlazi out. Out je korist Crnobeli. 17. pomenuta igra je protekla od 0-0 na stadionu Partizana. Uz konovit ćemo jednu veliku priliku za Manchester koja je ostala neiskorišena. Crnobeli sa respektom, ali čini mi se ne i strahom u ovom susretu, što je dobro. Sada je lopta za partizan, jer je jedan igrač Manchesterar, mislim da je reč o Lingardu, visoko podigaoći on i to šansa taca Nobel i malo izađu sa svoje polovine. Manchester dominira, rekao bih u svim segmentima igre, kada je reč o posedu, lopte je 73-27 za Manchester, trenutno, kada je reč... I u ostalim parametrima, 85 tačnih dodavanja Manchestera nazvam 19 partizana, ali to je statistika. To je statistika koja logo toga pokriva, ali ne otkriva sve. Sada u baleni Manchestera prihvatili Loptuna svoj polovini, ali ne uspevaju da organizuju brz napad. Tošić se mori na centru sa Mektomino. Mektomino lepo proslađuje do Loptuna sa i sa igrača će to prekrešaj za Manchestera nad Mekdominom, nekde ko centra igrališta. Prilika je da se futbaleri Mančestera ponovno koncentrašu na delu terena koji pripada Partizanu. Solskjer za sada miren. Ležerno se uvalio u fotelju na klupi. S druge strane, Sao Milošević, tik uz ivicu restrikućnog prostora. Napada sada... Mančester, ali je ja Asano odlučno odloze o lopku, pododo do Sadika. Može li Partizan sada u kontranapad, Sadik ne preče za prema sumi, ali biće preknešaj nad Sadikom i lopta za Partizan prigovaraju Estradi. Sada futbolari Mančestera, ali Estrada ne dozvoljava zaista nikakve sugestije, autoritativno za sada deli pravdu i e, neka samo tako Špananci dalje nastavi. Lopta je za partizan. Pavlović vraća do Stojkovića. Stojković pojed pripiskom Masijala. Ispucao loptu prema Tošiću, ali daleko je to od dekadašnjeg igrača Manchester Uniteda Zorana Tošića. Imao je Tošić tu kratku, ne baš toliko uspešnu epizodu u ovom Englisku kubu i posle izbacivanja lopte u golau to ona je pripala koji sada lagano sa svoje polovine organizuju napad. Partizan negde na 40-ak metar od gola Mančestera počinje da pravi pritisak, dakle odbrana je ta koja večeras treba da bude u glavnoj ulozi kada reč o crno-belima i za sada to funkcioniše solidno, usponovit ćemo dosta, dosta sreće u jednom slučaju kada je mreža Stojkovića bila... Skoro pa začarana, zatresla se na našu sljedeću sa spoljne strane. Sada napada Mančester preko Gardnera. Gardner dugovno do lopno podraži bisaku. Ispred bisake reaguje Asano. Asano statno povučenije nego što smo navikli da ga gledamo. Ali sve je to naravno deo taktike Savo Miloševića koji je i sam rekao da... Ne smeju Crnobeli da se zaleću preterano, da se mora igrati pametno, ali se ne sme sesti u krilo Stojkoviću. Sada Manchester pritiska Partizan, iz minuta u minutu čini mi se ne toliko snažno, ali dosadno onako za odbranu Crnobeli koja za sada dobro reaguje. I evo sada Ostovića koji osvaja loptu, ali je Sadik otišao bez lopte posle pasa Natka. I to otvara sada porov napad Manchestera, Bisaka. Bisaka kombinuje sa Lingardom. Lingard i Bisaka na malom prostoru, pa im se pritedao i kapiten, odnosno bije to Phil Jones. Lopta je sada na desnoj strani, centar sud na 25 metara, može da se supira, ali je to preslavo. Lopta je otišla u gol out i pripada Guelmano Stojkoviću. Dakle, Evo nam skoro na polovini prvog polovremena. Nema golova u večom Partizan Manchester United. Možemo biti zadovoljni rezultatom. Naravno, igrom. Pa, nekaj bi smo skoro. Neka se ovako i dalje nastavi. Nebaš pretverano zanimljivo, rekao bih, ali bod je bod. Igra se za bodove, za veliki novac, naravno i za plasman u dalje tog takmičenja. Trenutno na tabeli Partizan Na prvom mestu već smo isticali, najviše golova je postigao u grupi i doduše i primio tri gola koliko je Astana. Mark Chester ni jedan. i to govori Englezima koji sada napadaju po desnoj strani. Prilika za Marcijala, Pao je, nije se snašao. Osvojili smo lopu, misli da je bio i prekašaj. Ne je to video odma je pokazao da je loka za Partizan na ivici bekatskog prostora Vladimira Stojkovića. Malo je počeo i Betar daduva, nadam se da Veta neće pokvariti ugođaj jer nije objektivno saveznik fudbala. Partizan je prebacio loptu do sredine terena. Šuma je želeo da je prihvati, da krene napred. Borio se Šuma i izborio protiv Ambisake. Bidi se da Šuma zna da igra fudbal da ima potez, brzinu. Pridodao je tome i jednostavnost u poslednjih nekoliko meseci i tomu se vraća kroz punogolova i asistencija i njemu i Partizanu. Naravno teško je probiti Manchester koji sada ponovo napada ovoga puta sa leve strane. Pokriva u poziciju Miletić. Vratili su se futboleri Partizana. Ostojić u bekovskom prostoru, treba Lopti izbaciti odmak do sredine terena prema Sadiku, Sadik sada trči kao desno krilo, vrlo je brz i brži od Maguire'a ali se iskusni reprezentativac Engleske snalazi vrlo dobro dobija aplauzi od Romera Lopti je prihvatio Jones i gledat ćemo novi atak Manchester United'a koji je tri puta bio najbolji na starom kontinentu Novi nalak Partizana sada pokušao je Suma. Bilo je više rešenja, želao je solo Prodor. Morao je ranije da se oslobodi Lopte. Očekivao je, čekao prekušaj. Arbitari Španije se nije ovlasio. Suma je ostao na travi. Da li će mu se ukazati pomoć? Da li će dozvoliti sudija? Mislim da ne. Ono što je bitno istaći da je i sam Suma u ovoj situaciji, ja gledao sam njegovu gestikulaciju sa Natkom, svestan da je pogrešio, da je morao brže da odigra. Natkom mu je prigovorio kao stariji i iskusni i mislim da je Izraelac apsolutno u pravu. Mora se igrati jednostavno, Suma i to može. Kada se brzo oslobađa lopte, partizan stvara prilike ali smo to и u Europi и у naše шампионаatu. Možда ćemo to videti у nastavku и nečeрашške уtaknice. Bilo би bi lepo сумme puno zavisи zavisи iгра садika, naavно и tošiћа, аs на koji садada potrališe latu. Prenoј siito. Solo proa sad okruž goјcom, malo preтенциозно те štoје proći ve bila čak ni dvojica nego i trojica u jednom trenutku što pokazuje arbitar Mislim da je morao da dozvoli da se igra nastavi. Partizan je bio na letu, zato ovi vizvižduci. Ostao je jedan igrač Mančestera na travi, nako se ljuti. Moramo da znamo sa kim igramo. To je tako sportu i futbalu. Respekt i sudija. Znamo kako Partizan i Crvena zvezda prolaze u našem šampionatu kada igraju sa radničkim, kada igraju sa napretkom. I imaju pomoć arbitara, to svi vidimo i znamo. E tako velikani poput Manchestera imaju naravno simpatije. I na to se moramo navići privići. Novi nalet Partizana Asana Sadik Lopta je išla ponovo prema Asanu, koji je prihvata. Želi da prođe levom stranom, ali sve je zatvoreno. Vratio je do Uroševića. Urošević na polovinu Partizana. Ne moramo da žurimo. 27. minut. Lopta prema Sadiku, ali odvija se od njegove noge. Nije dorečen, ili drugačije da kažem, nedorečen. Ima talenta. Nalazi se često u prilikama. Nekada se lopta prosto lepi za njegovu nogu ili noge, ali vrlo često pravi početničke greške. Bio je uspešan ove sezone, tri gola je postigao u Evropi, mogao je mnogo više, na domaćoj sceni je postigao 5 golova, dakle ukupno 8. Međutim da je iskoristio polovinu prilika, to bi bilo osamnez golova, verujte. Ali, zavo Milošević veruje u Sadika, mislim da je greška što je Užegović otišao, jer Partizan u napadu, ako Sadiku ne ide, jednostavno nema rezervnu opciju. I ta kratka klupa, kako se to popularno kaže, je objektivno problem Partizana, koji se za sada najviše odražava u šampionatu Srbije, ne toliko u Ligi Evrope. Napada Manchester po levoj strani. le rodor, lopta prema Marcialu, ali na pravo Nestu Pavlović. Gledaju ga menadžeri iz celog sveta i večeras. Dobro igra i malo čas pravovremeno. Hoće li i sada biti pravo pravovremen? Hoće. Ostao je na travi jedan futbaler Manchestera, ništa od preknušaja. Odmah lopta napred prema Sadiku. Možemo li da napadnemo preko Tošića? Košić i Suma, ide Suma, ide ka bletovskom prostoru kogrećaju predaj lopte. Imao je slobodnog Asana, bila bi to velika šansa. Sada protiv udar u 29. minutu, Marcijal i Pavlović, Pavlović izlazi kao pobednik. A atmosfera užarena. Da vidite južnu tribinu, svi su na nogama. Kao da Partizan vodi sa 2:0, nema golova. E to je ono o čemu smo vam govorili na početku. Fudbal je radost pre svega, i kada nema golova. pune su oči i radosti i zadovoljstva. Svetska scena. Ту која је наш партизан. Напада партизан по десној страни. Задимљиви је тренутно на трибинама. Пратим суму. Сума и сади. Далјето прекуше јесте. Слобода нудорац. И лично је далеко. Da će se neko ušutiti da šutira prema Sergio Romero? Ima blizu 30 metara, malo visko sa desne strane. Nije laka pozicija za direktan udarac. Ali, Ajte da sačekamo pa da vidimo. Sergio Romero koji je zamenio Deheo. Nije mu lako da se izbori za mesto u timu. Zaista Deheo brane u velikom stilu. Ali Sergio Romero je vrhunski golman. Mislim da će Tošić šutirati ili Natko. Ili se sprema treća opcija. Iznenađenje. Vidjet ćemo. Natko centira, Prema sad i kod nije to prošlo. Možda je bilo da je da smo šutirali. Bolje, bolje bilo da je Partizan uputio preko Tošeća, direktan udorac na e, gol, ali dobro, i ovo je bila zamješljena kombinacija natka sa svojim sajegračima. Partizan počinje da igra nešto bolje, čini mi se da su se malo cunove nezdobodili pritiska Lopte u toj ukazanom prostoru. Draže naši 11 terac zbog navodnog igranja rukom kapitena Manchester Uniteda Harija Maguirea, ali narodno... Da, nema reći o tome. Sada Partizan gubi loptu na pologini Manchester United. Da, hoće li se Trnobeli zboriti, hoće. Evo sad Trnobeli koji pritiskaju Manchester United. Pavlović. Pavlović do Ostovića. Ostović na desnu stranu do Miletića. Partizan smanjuje razliku u posljednju lopte, 70-30 za Manchester. Lopta je ko Sadika, Sadik na 40-a kojega od gola vraća, pa je tu Natko. Natko sada može da centri na centakšnuti Natka, dobro reaguje Harry Maguire, iskucava loptu i biće to lopta sada za Manchester United. Nekoliko minuta kada je Partizan bio ta ekipa koja je dominirala i... Now, Crnobeli should da stay in the middle of Manchester, which is much more possible. Sadik, Sadik will fight, Sadik will be the corner for the partizan. One of the holes, Sadik has managed to fight for him, and it will be the first partizan, 1-1 in Došić i Suma, pomoć na igre, kratko dodavanje do Sume. Suma sada u šestestercu, Suma, Suma, Suma! Ništa da blokiran, Suma! Lopta je za Partizan. Ispucana pa je došlo do Natka. Natko sada ima sumu. Suma, Suma... 1 2 zaokret banatno pa, suma na malom prostoru na levoj strani kombinuju. Natko, Natko do djelarac, djelar može dokrenere na drugu desnu stranu, tako je. Tu ostaje Ostoji. Ostoji će iz djelar sada kao vezni na centru igrališta, pa Pavlović. Pavlović Zdjelara, do Zdjelar Dostovića, svi futbaleri Manchester Uniteda su na sobstvenoj polovini. Duga lopta prema Miletiću, pa je prihvata nekako samo na kratko sadik, pa onda nekako opet dolazi do centra, tu su osvojili naši igrači. Velika borbenost, poznakovano. Partiza sada napada, po levoj strani, Urošević, Asano. Asano se izborio za konjer. Bogani Partizan pritiska Manchester United, lepa slika na stadionu Tenoveli, 34. minut, drugi korner Biće za Partizan. Izaši ga Zoran Tošić, a ključa na stadionu sa sve četiri strane, navijači Manchestera su utiknuli, bar trenutno. A sada Tošić izvodi korner sa leve strane, drugi korner za Cenobele, pored je Suma, hoće li ponovo biti kratko ko to da Ne, centaršut je, to bio dobari, opet korner, opet korner ispred Sadika reaguje, igrač od crvenoj opremi. Da li je Meg Tomino u pitanju? Nije ni bitno, treći korner za Partizan, 3 u kornerima je za Cenobele. Lopta je kratko dodata do Sume, Suma, Suma traži, zdjelara, zdjela Ruderac, ali nekontrolisano sada desetak metara. Odskočila je malo Lopta tam, ispred zdjelara, onako kako oni je želeo, ali Manchester već uzvraća. Čini mi se da su, kod Valeri Manchestera, možda malo iznenađeni. Ovom agresivnom igracu nobeli, koji povičavaju ritam, ponovo, Sadik, Sadik na dodavanje Natka, Sadik, Sadik se bori, Sadik vraća do Natka. Natko na distance, Natko, Sadik, Natko, njih dvojican, pored cele obrane, Manchester United, ali Lopa Premičona na desnu stranu. Sada udanac je to bio Tošić, a I Lopa zarašao u golauku. Ne toliko korisno, ne toliko ni oko, baš prelepo, ali pošetvovano. Zmanjio je Partizan na razliku u posledu lopte. 65-35 je za Manchester United u ovim trenucima. Partizan zaista deluje dobro poslednjih desetak minuta. Nekako se više igra na polovini Manchester Uniteda. Nije bilo velike šanse za crnobele, ali bilo je želje, bilo je požatovanosti. Bilo je igre iznad limita. I ako ovako partiza nastavi, možda, možda, možda, možemo da očekujemo i nešto više od ovih 0-0, ali da ne budemo preterano ambiciozni, pajalovi i ovih 0-0 je fenomeno. Da pa da budemo i optimisti i da verujemo... Mogu da vam prenesem da je ovo neviđena atmosfera na stadionu Partizana u Humskoj. Toliko pozitivne energije, toliko želje gledalaca i ta energija se osjeća i zato je Partizan vršio pritisak poslednjih desetak 15 minuta i pokušao nešto da učini. Teško je, vrlo teško i sa ovakvim Manchesterom, ali Partizan pokušava... Bori se na krilima ovih divnih ljudi na tribinama, na krilima svojih navijača, na krilima te ljubavi koja je i suština futbalske igre. Napada Manchester preko Marcijala koji je u prodoru po levoj strani, malo je zastao, odužila se kombinacija, Partizan se vratio, malo je konsolidovao, ubačeno lotno Bekovski prostor na pravo mesto u Rošević izbacio lotnu, sada je... Pa učinio i Pavlović, odbila se lopta do Engleza, pokušat će da šutiraju stativa. Koliko sreće, još jedan nalet Engleza po desnoj strani. Udorac sa 16 metara, lopta je pogodila stativu, već smo je videli u mreži. Sada je slobodan udorac sa Manchester United, iskosa sa desne strane, ali još smo pod utiskom. Velike, velike prilike za goste. Udarac sa ivice Behovsvog prostora. Lopta je krenula ka našem golu. Bacio se Stojković. Nije mogao da je zahvati. Pogodila je Lopta stativu, odmila se u polje. Mislim da je šutirao Lingard. Mata je sada pored Lopte. Neće šutirati ka golu, niće centar šut. Hajte da čuvamo tu drugu stativu posebno. Morao bi i Stojković povremeno da istrči, da i on skine neku lopku posle centar šuta. Mata je ubacio ponovo na drugu stativu, ista situacija, prekušaj u korist partizana. Dakle, Solskjer je uz pomoć stratega Moldeja o tome i govorio pripremio taktiku očigledno je namera da se u ovakvim situacijama ide na drugu stativu sa kombinacijom smatraju da je to Partizanova slaba tačka i mislim da su u pravu nisu to za sada iskoristili imali su veliku šansu Englezi u 14. minutu a i malo čas kada su pogodili stativu sreća je Na strani Partizana rekao bih potpuno zasluženo zbog borbenosti, želje, ktenja naših futbalera. Želimo da sve drugo nadoknadimo upravo na taj način. A kada govorim o navijačima koje sada gledam dok je jedan futbaler Partizana ostao na travi, nadam se da će biti sve u redu. Gledam prema navijačima i verujte da su oni najzaslužniji što je trenutno rezultat merešem. Ako Partizan jedan ovakav rezultat i sačuva, možda i ostvari nešto više, reći ćemo da je publika u jednom takvom trijufu i zadovoljstvu imala neprocenjivu važnost. Napada Partizan nastavljena je utaknica... Pokušava suma. Nekoliko sunišnjih poteza. Mora se jednostavno igrati sadih u prilici udara tišta. Stativa. Još jedan pokušaj. Ostaje 0-0. Zdjelar nije uspeo. Kakva stativa Sadika. Stativa na stativu. Bravo publiko. Odgovor Budalera Partizana, videli smo posle pokušaja Sadika, pogodio je stativu, šutirao sa 20 metara Topovski, zavladao Romera. Okvir gola ovoga puta. Da li Sadik može da postane ono što je u Zvezdi postao Pavkov? Hajte pa, da mu to poželimo, mislim da može da se seća ove utakmice i da Roma zažali što ga je poslala u Partizan. Zaista, prava utakmica, atmosfera koju ćemo nositi u srcima dok smo živi. Partizan je još jednom o svoje lopke. Idej sad i chutiraj. Trebacuje lopku do Asana. Prilika za Asana, lopka ide ka mraži predstative za malo. Čujete? Dao da je 130.000 gledalaca. Ovo je brend Beograda. Ovo je brend Srbije. O tome smo već govorili. Dolazak na utakmicu u Beograd, to je naša turistička šansa. I u Košarci, poznate pa kako je kada igraju Partizan i Zvezda kako je na fudbalu kada su domaći i Zvezda i Partizan. Ko su praznici, no ima strasti, svega onoga što u Evropi nema. Napada sada Manchester. Prilika je. Šta kaže arbitar penal. Nema da pogledamo, mislim da jeste, ali svakako jeste pošto ga je Fernandez odsudio. Od preterane želje Ono što smo govorili, nema srljanja proti Mančestera. Sve ovo lepo bilo da se dalo, odnosno da se postigao govo. sedula je korta Mančestera, Miletić je bio u, u, u duelu i, i čist penal kao suza penal. Yes, start je to bio Miletića i jedanesterac za Mančester. Štet, 43. minut, ali hajde sada da vidimo može li... Marcijal da ne postigne gol, Marcijal i Stojković, Marcijal je najviće kazneno prostora, 0-0, 43. minuta u toku, penal za Manchester United, Marcijal, udarač i gol, 1-0 vode Englezi u 43. minuta, koliko je kratak put od, od euforije, od najavljenog neeventovo stavlja do, do evo, sada nije ovo očaj, ali to je futbal, to je život. Sevnula je kontra Manchestera postoje stative koje je pogodio Sadik, postoje šuta Asana i lopte koje je prokujela pored stative, gola, golvona Romera. Sevnula je kontra Manchestera, start je bio za 11. Čist kao suza, penal za Manchester, koji je Marcijal pretvorio vojstvo u 43. minuto i zato su velike ekipe, velike što izdrže i ono što druge ne bi izdržale, što začas okrenu sve na svoju vodenicu, a ruku na srce imao je Partizan i sreći u dva navrata. Sada odbrana nije izdržala, Miletić nije imao rešenja i Marcijal je sa bele tačke dobao gospu 8-1-0, ali daleko da je ovde bilo što rešeno. A ako Partizan nastavi da... Paid, spent, I I, like I consider the two sports to kill him. They can feel their mind even upside down. And it appears that this atmosphere little bit further onto the blackER-weights who are least shutting our Manchester United. Unfortunately, the counterpoint is distanced... The counterpoint is still maximum for Manchester, but each game isECT. This Manchester had the position for us and I Marcial je pogodio, postoje loptu u desnu stranu, Stojković je završio u levoj, plasirana lopta za 1-0 za Manchester, igra se poslednji minut, da li će biti nadmak, da ostaje da vidimo, verovatno jedan minut, pokazaće će strada. 30.000 gledalaca nastavljena, cenobeli, fenomenalna atmosfera i Manchester vodi sa 1-0, nećemo reći nezasluženo, U ovom trenutku u propoloreme je završeno i je nezasluženo Mančesar stigao dovoljstva daleko od toga, ali možda bi bilo lepše da je recimo 2 za goste, da služuju Partizan da postigne gol. Igrali su Trnobeli i znanje i glavo u nekim trenutcima više i srce. Mančesar je imao 2- tri dobre šanse i na kraju sasvim zasluženo golom iz opradano dosuđenog je, je Denesterca gola Marcijala poveli su gosti u 44. minutu sa 1-0 Samo ću dodati i dalje je praznik, i dalje je svečanost i dalje je lepo Partizan je pokušao da postigne gol, Manchester je to kaznio, a ko ne bi pokušao kada su na tribinama ovakvi ljudi i kada je ovakva atmosfera svaka čast Partizanu Čestitke i gostima čekamo sa nestrpljenjem drugih 45 minut. časova i 55 e, i po minuta, ovo je sportsko veče radio Beograda 1 e, su, skoro počinjemo prenos drugog poluvremena utakmice treće kola grupe L Lige Evrope, Partizan Manchester United, na stadionu Partizana su naše kolege Milan Bigović i Dejan Nikolić Hvala Snežana, još jednom pozdrav svim ljubiteljima futbala koji nas prate širom sveta, 1-0 za Manchester, Partizan će krenuti sa centra Koliko vidim, nema promjena u sastavima timova. Prvo polovreme, koje su svakako obeležili gledalci na tribinama, jer su navijali tako strastveno i neponovljivo, rekao bih, na ovo mesto u Homskoj. A što se prednosti Uniteda tiče, moglo je da bude i drugačije. Sadik je pogodio stativu, sada Sadik ide... Okružen dvojičom, Džona šuta, pao je Sadik, da li je slobodan udorac, jeste. Krenuo je da ispravi grešku, žuti kartu za Džonsa. Ili greške koje je pravio u prvom polovremenu, a situacija kada je pogodio stativu nije bila greška, sve uradio kako je trebalo. Malo je nedostajalo da Partizan povede sa 1-0 u nastavku. Marcijal je pogodio iz penala posle prodora mlađenog Milijansa. Slobodan udarac za Partizan, je još jednom sastavi timova. I to ćemo vam dati ako ste se kasnije uključili u prenos. 30.000 kakvih gledalaca, među kojima i 2000 engleza, Pa i takođe pevaju, ali pevaju i naši s razlogom. Život dajemo za gol. Ovo je prilika za Izraelca Natka. Удалено као оптимално за njega. 25 metara. Skoro po sredini na golu Junajteda Sergio Romero. Kratak zalet, Natka blizuje i Tošić, mislim da će Natko tući, već je postigao dva pogodka u Ligi Evrope, udarat ništa, ali bilo je dobro. Niska lopta, ne po zemlji, ali niska, možda najviše pola metra od zemlje, ili trave, kako vam drago, pored stative, vrlo snažno, za malo neprecizno, odmah uzrača United. Prekom već pomenutog Viljansa koji prodire levom stranom. Mora Partizan da napadne. A šta drugo u ovakvom okruženju i uz ovakvu podrušku? Nije stigao Asano. Biće out za Manchester. Partizan u sastavu Svojković, Miletić, Pavlović, Ostojić, Urošević, Matko. Zdjelar suma Tošića, Asano i Sadik. Najbolji tim Partizana. Povređen je Marković. Partizan naletu preko Tošića. Evo sada na desnoj strani Miletića, Miletić kombinuje sa Tošiće, može li Tošić da probije? Lopta prema Sumi, nema Ovzajda, prilika za centar, što nema nikoga na drugoj stativi. Sada Urošević sa suprotne strane centrira viši u školku Englezi, konkretno Jones. Prebačena lopta do sredine terena. United u sastavu Romero, Jones, Maguire, Van Bissaka, Williams, Mehto Mino koji je bio vrlo zapažen u prvom polovremenu, zatim Rojo, Garner, Lingard, Mata i Marcijal. Strelac jedino gola do sada, napada Partizan, preko Sume, sumu u bekonskom prostoru, može li da šutira Pao, je nema penala. Čujete zvižduke. Španac Fernandez, strada nije bio daleko, ali nije se oglasio. Matra da je sve bilo čisto. Bilo je kontaktali, na iskremije. Mezdan što bi vam u ovom trenutku rekao. Srce nevuđa da kažem da bi ja možda i pokazao na beu tačku, ali kajte da verujemo arbitru i njegovom poštenju. Hajte da sa čekamo novu priliku da izjednačimo i da ukrasimo ovo Beogradsko veče, a već je u toku 50. minut kada bi mogao da produžimo ovu utakmicu, da se bez obzira na rezultat igraju produženci dva puta po 15 minuta i da to uživanje potraje što duže i da se ne završi. Napada United. Pokušava po desnoj strani, čujete gledalce sve vreme, novi pokušaj mi je bilo offside pozicije, gledam prema pomočnom arbitru, ali nisu uspeli Englezi da udraze goz Stojkovića, da upute udrac, preka lopta je bila Marcijal dobro postavljen ima sve više prilika, znate da se sada mnogo Solskjer uzda njega, Naravno i u Rašvorda koji je na klupi, na klupišno i Brazilci Pereira i Fred, mlađani Greenwood koji je do pogodka Marciala bio jedini strelac Uniteda u Ligi Evrope. Još jedan prekušaj u korist našeg tima u 51. minutu u ovom grotlu u Homskoj. Nadam se da se deja i ja dobro čujemo I da ćemo vrlo brzo ispratiti dobru akciju partizana, možda i pogodak. Navijači stalno pevaju tu pesmu, daj gol, daj gol. Pa ko da im ne isponi tu želju ako ima imalo pravde na ovom svetu. Napada Suma, vrlo lepo je prihvatio Lortu, u brazilskom stilu, potezi. Poigrava se sa rivalom, ali Gora, brže da se oslobađa Lopte, sada Urošević na levoj strani, slobodan je Natko, Natko je konkretni, odmah prema Asanu, ostaje 1-0 za Manchester, idemo dalje, verujemo i dalje, da li ćemo uspeti, vidjet ćemo. Partizan je zaista sjajno počeo ovo drugo polu vreme, bez i malo respekta prema Manchester Unitedu, znaju Crnobeli šta žele. E, sada to žele, da li je stvarivo i na terenu, to je druga, ona, važnija sportska priča, ali partizan igra zaista i srcem, i znanjem, i dušom, i sada napada preko Sume. Udara Sume sa 14 metara, Romero brani. Sjajno se Suma izborio za prostor. Sjajno je Suma uspeo da izbaci Halfove Manchester United, da da šupira. Praktično ima je otvoren put prema golu, ali Romero je izašao na 3-4 metra, skratio ugao i ušpeo da zaustavi tu lopku koja je ušao u njegu, donji levi ugao. Sjajan partizan, evropski partizan, bez obzira na krajnji rezultat ove utakvince, ali malo prebio v ote sume. Nažalost, netoliko toliko dobar i završni udarac, ali beležimo priliku. Ako Partizan nastavi ovako iz nije tako daleko. 53. minut igre u toku. 30.000 gledalaca na stadinu Partizana. Mančećar vodi sa 1 iz penala u finišu. Prvog polovremena bio je strelac. A sada se treba postaviti u odrani. Napada Mančeća po desnoj strani. Pa je lopta do mate. Mata na suprotnu levu stranu. Hoće Partizan uspehli da se odbrani, nema igranja rukom. Mekto na suprotnu desnu stranu. Raširili su su fokaleri Mančestera, sada Partizan u napadu. Van Misaka, Cetaržu Misake. Lopta pada na nobu naše migraču koji da tim još jedan udorac i još jednom je naš odbrana dobro reagovala. Hoće li Stojković uspeti da priđe da to lopta osvoji? Ne, Kornjer za Mančeste. Uderac iz uglasa desne strane za goste, iz Engleske. 60-40 posled za Manchester United. Partizan je zaista uspeo da smanji tu razliku. Sedam šuteva Partizana, samo četiri Manchestera. To dovoljno govori o tome koliko Partizan igra dobro, hrabro i pametno za sada. Još uvek žalimo za stativom zadika, ali to je već prošlo. Znimao je... Udarac Manchester Manchesteru u okvir gola. Kornjer Lopta na 7-8 metara, prekreši koris Partizana. Prekreši koris Partizana. Naš reprezentativac, Nemanja Miletić je povučen. I šansa je to da Crnoveli sada zbivanja presele za svog dela terena na deo koji pripada Manchesteru Unitedu. Ali visok sada pritisak Manchestera. Lopta je ko Stojkovića. Stojković ispucava prema Asan. Međutim pre Asana dobro reagoje ekipa Mančastera. Odnosi tu loptu. Mančac se zada pritiska partizana, ali Crnoveli odlično so postavljeni u obrani. I lopta stiže do kapitena Vladimira Stojkovića, koji odno prosleđuje do svojih saigrača. Postoji s dugom otruču traži Sadika. Sadik između dvojice. Sadik se bori, trče Sadik, ali kapitene Mančastera Odlično reaguje. I sada do Crnobeli opet kontroliše loptu. Opet Zuma. Zuma već u zodi udarca. Zuma. Pa Sadnik. Sadne klimici kako je proteno udarac Sadnika blokiran. Ari Megvajer je to učinio. Ali lopta ponovo kod Crnobeli. Kod Tošića. Tošić se bori. Nažalost nije se zborio zorom Tošić. I od svega biće ball out. Ball out. Pokazuju arbitri da za Romera. je lopta za Romera. 56. minuta igraje u toku. 1-0 vodi Manchester Sjajne atmosfere u pravom svečarskom okruženju se nalazimo. I tako treba da bude. To je futbal koji spaja. Futbal je nešto zaista van vremena i tokova svih se nalazi. Kada se igra futbal, onda svi sukovi prestaju i jedinostarantiš na ovaj najlepša igre. Mož je Partizana loptu. To je Pavlović. Malo i čeda nazad do Stojkovića. Stojković ispušta loptu do Miletića. Miletić okružen dvojicom, uspeo da stigne do te lopte. Baja sada leti prema Sadi i Sumi. Suma se gradi. Zagradi se samo svoju loptu. Evo sada Partizana u napadu. Suma. Miletić je kazao prosto Suma. Kao da ne ima rešenja, izgubio loptu suma i ona pripada Manchesteru Unitedu. Partizan sve bolji i bolji. Kakva utakmica. Imaćemo čega da se sećamo kada ostarimo. Partizan nije još postigao gol, ali kada pogledate ove ljude na tribinama, sve vam je jasno. Eh, kad bi moglo svaki dan ovako. Ili barem jednom godišnje. Hajte da bude malo skromniji. Mala stanka, lovka na sredini terena. Ali odmah Partizan baca u vatru Asana. Brži Romero. Istučaj Argentinac, upatio lovtu. Biće ovde još prilika. Žestine, borbe, želje, tenja, volje. Valjda će nas sreća pogledati. Moramo biti međutim oprezni sve vreme. Znate sa kim igramo. Mata je opasan, Marcijal takođe, Lingard, Bambi Saka. Pa hoćete i Williams koji izvodio penal. Evo sada novog naleta. Mata kombinuje, Lingard u situaciji da nešto učini. Izbijena je lopka. Hoće li biti vraćena pred dekovski prostor? Pokušava sada Manchester da reši pitanje pobednika. Moramo da se branimo svim raspoloživim snagama. Praktično su švi u jednom trenutku bili na polju Partizana. Sada je malo drugačija slika. Morao je Manchester da razvuče igru i izgubio loptu i Tošić napada. Tošić i natko. Brzi Jasano ide ka golu, ali nije prihvatio loptu. Bio je brži od lopte. Prebacio do Sadika. Sadik ima Tošića i sumu. Molje bi bilo da je prodašao Tošića jednostavnije. On je prebacio do sume koji je bio na 17-18 Nije suma, zahvatio lopte, ali pritisak je stalan na zadnju liniju Manchester Uniteda. Želi Asano da stigne do lopte, za sada ne uspeva. Gledamo sve češći prema semaforu, ima još puno da se igra. Tek je 59. minut, Manchester vodi sa 1-0 u Grotlu Pumske. 30.000 gledalaca, ali kao da ih je nekoliko puta više... Zaista ambijent koji će ostati Manchesteru, njegovim vedetama u lepom sećanju. Ovo se pozicija, kažu arbitri, u naletu Manchestera, a priprema se izmena i sada će nam biti još teže. Ulazi Rashford iako se ne varam, ulazi James. Dakle, dvojica sjajnih igrača, posebno želim da istaknem Rašvorda, oni će uneti novu, dodatnu energiju, znate da Rašvord sve rešava i u Premier Ligi, izašao je već pomalo umorni Marcijal, dakle, Gledat ćemo jednog od najperspektivnijih futbalera na svetu, bez ikakve sumnje, to je Rashford. Nadam se da večeras neće blistati. Šta drugo? Na drugoj strani Asano pokazuje brzinu, ali i lucidnost Dolman Romero, koji na vreme istrčava. Romero je čovek koji je zaslužan za aktuelni rezultat. Znate kako je branio u pojedinim situacijama. A da nije, pa barem bi Partizan postigao jedan gol. Nije bilo ni sreće, kod šutno Sadika, pogodio je Sadik stativu. Suma je mogao i bolje. Sada Suma ima novu priliku, novo lovkoli i izgubio. Greno je odmah napred. Ušao je u seriju grešaka, to nije dobro, kao da je popustila koncentracija ili ga slama ovaj žestoki ritam. valjao ovo izdržati... Koliko je energije potrašeno i želje, lopta prema Rašfordu, desetka Mančestera, to vam sve govori. Ali Miletić osvojio loptu, Miletić blizu 16 djeca, Miletić i Tošić, odmah centrač od na drugu stativu, pre nizak jacano. Ne može da zakvati loptu, Sadik je bio daleko, bi je mogao da iskoristi visinu, borio si Urošević u nameri da... Ne dozvoli Loptu da napusti granicu igrališta, da ne bude out za Manchester. Međutim, i porete te silne želje, Uroševića koja je propraćena plauzima, nije uspeo odlični back partizana. Koji je bio na belom klebu u jednom trenutku, ali nije se predavao. Kao Vulić u Crvenoj zvezdi. Dakle, mora čovjek da veruje, da se bori kada vam trener kaže da niste za prvih 11 ili čak ni za kluku za rezerve, morate da nastavite bitku koju je učinio Urošević i već pomenuti Bulić u Zvezdi i vidite da se ta upornost vrlo česno isplati. Novi napod Manchesteru, moglo bi da bude opasno. Rašvod na levoj strani, mata je tu, lepa kombinacija, Rašvod u bekovskom prostoru, pokušava sa matom, ubačena je lopka, teško je partizanu, nadko je izbacio. Tu je i Suma, poigrava se Suma, kako je on svojio loptu, krenuo napred, već je došao do sredine terena, prebacio loptu do Tošića na desnu stranu, prikvata je Tošić, već je tu zona šuta, ali Tošić gubi korak. U odsudnom momentu. Da ga nije izgubio, to zna šta bi bilo. Ali zaista je teško, to je vanvremenska brzina ponekad futbalera koji su stigli sa ostrva. Kako su to lepo rekli futbaleri Crvene zvezde posle Londona. Jedno je kada to gledate na televiziji i kada skautirate, ali uživo to je sve mnogo, mnogo brže... Prosto ne možete da ih stignete koliko su vihorni. I sa takvim asovima, a eto, gledamo sva sreća i Rashmorda i to smo dočekali jednog takvog e, mladog, bisernog futbalera. Ipak verujemo da se neće večeres naigrati. Želimo mu sreću na nekim sledećim utakvicama u Premier Ligi. 64. minut. Vode gosti sa 1-0, ne predajemo se. Sada greši Miletić, Rašford je o svoju loptu. I je blizu i Lingard. Tako samo ta dvojica tamnoputniku Balera kombinuju. Uvek je blizu i Mata. A, znate koliko Španac ume može zna u svakom trenutku. I na svakom delu terena. Partizan konovo kombinuje na sredini terena, ali gubi loptu. Mata ima slobodnog Rašvorda. Predao mu je je raspoložen za igru. Brz je. Ima naravno i svežine. Ali Nedan Miletić osvoje loptu mora sigrati odnostavnije. Odmah spacivati loptu daleko od Betoskog prostora. Kako sada to čini Miletić, malo časno, nije bio slučaj. Lopta je vraćena blizu 16 terca Partizana i očekujemo novi nalet Manchestera. Koji je sada jači za dvojicu odličnih igrača i sigurno je da će pokušati Ole Gunnar Solskjer da reši ovu utakliču, da postigne još jedan gol sa svojim izabranicima ali, na drugoj strani naša je želja da stignemo do izjednačenja to bi bilo više od uspeha više od radosti više od slavlja napada Manchester po levoj strani možemo li da se odbranimo, možemo Vrlo mudro, 65. minut, ostaje vojstvo Manchestera. Atmosfera na svakom delu Partizanovog stadiona, pa i tamo gde su Englezije, takva da nismo Dejane primetili ni najmanji incident. I tako treba da bude i dalje. Dakle, Partizan ima i dalje otvorenu utakvicu ispred sebe. Manchestre volica 1 -0. A napada sada Asano. Przi Asano. I ušpehao je nekoliko prepreka, pa dodao lopu na levu stranu. Partiza sada je sve i se kažima prostora. Može da se šukira penal. Imali moj, ovo je bilo igranje rukom. Ovo je bilo igranje rukom. Vidljivo sa tribina. Natko je dobio šuti karton zbog prigovora, ali nismo videli da isto bez dileme. Da je bilo igranje rukom u 16 šesnestercu. Javno opomena za Natka, ali mislim da se s razlogom Natkom unio ispružena ruka pored tela i mislim da je Partizan u 66 minuto oštećen. Natko je iskusan, internacionalac, izraelac koji ne plane tako lako, ostao je strada nebi i ostaje da žalimo samo što ove strada nije bio dosledan sada kod nekih svojih odluka napadi dalje partizan sa leve strane lopta će biti ubačena u kazneni prostor leti prema Miletiću Miletić imali penale još jedno igranja rukom ne sada će Miletić dobiti šuti karton tako je. Kažlo je Miletić da je bilo igranje rukom. Dve sporne situacije u samo jednu minutu. Žute kartone su dobili Miletić i Natvom. I nema razloga da je strada pravi estradu. Nema razloga da je strada pravi estradu jer jeste bilo penala, bar jednom. Bar jednog od ova dva penala je bilo. Ispružena ruka... Brentona Williamsa, kod udarca glavom Miletića Nema potrebe da radi, ovo je strada Manchester jeste Manchester, ali Znaista se osjećamo Uskraće Najblaže rečeno Nismo kužni daleko Od toga, ali Jednostavno nepravda boli, a partizan Jošneće za 11 teraci To očigledan par jedan Idemo dalje 68 minuta igraju u toku Črno-beli imaju gol za ostatka, oštećeni su za 11 terac i sada ćemo videti kako će to utjecati na igru Črno-beli u postojiću četotini utaknice zaista više nego oči gledam penal nije sviran za Partizan odnosno Boris Partizana ali to je deo igre A čak i sudijske greške, verujemo, ne namjerne i ne tentencije. E strada se obrukao u Beogradu. Ali idemo dalje. Napada Partizan, lopta upočena prema Sumi, završena u auto. I bit će to opet lopta za Crnobele. Nadkor na suprotnu desnu stranu do Uroševića. Nema lopte za Uroševića, ali ima za Miletića. Oletić je vratio do Ostojića, Ostojić do Pavlovića. Partizan napada, Partizan igra hrabro, bez velikog respekta, bez kompromisa, rekao bi. I nadamo se da će taj igra doneti do Likošeljini gol. Sada je Stjelar u kulu koje beležava centar. Pa Stjelar je uspe da zadrži loftu, Partizan je nadmoćan. Partizan je nadmoćan nojim na trenucima, lofta na levu stranu. Centar Šepi Korni. Svaka časta Uroševića. Vodi Manchester sa 1-0 u 70. minuto. Partizan je oštećen zaočigledan penalt. Ali, tako je kako je. Zorantošić izvodi Korni sa leve strane. Tošić ubacuje Loktu na 7-8 metara, to je Pavlović, ali ispucana Lokta do Stjelara. Sada Partizan potpuno pritiska i potiska Manchester u njegov šestajsterac. Lokta na levoj strani. sada je Kocume, Suma, centarš od Sume, samo do noge futbolera Manchestera, ispucana Lokta na sredinu, ali tu je ponov prikma zanatko, udarac zanatka, blokiran, pa je Lokta sada naivici kazima prostora, Ostojice Mori, Tu je kali Sadik, ali se Manchester vranio, vranio se Manchester. Vraća na loka Čako Stojkovića. Bravo Crnoveli, bravo Crnoveli. Ovako se igra, pa dok se stigne. A kada stigra hrabro, kada stigra bez preteranog respekta i kompromisa, naravno i srcem i glavom, onda može da se stigne do cilja. Nadkrojno napravio prekrišaj. Kada je to na išlo ponovo na nekodovanje pod Valera crno-belo tima, nastavljena je igra tako što sada Manchester pokušava da zadrži lopto što duže svojim nogama, 71. minuto u toku golom, Marcijala iz penala, od 44. minuta, Gosti vode sa 1-0, ali ne da bi plakali, ne da bi Nekog pravda istarivali, ali partizan je zaista oštećen. Partizan je oštećen i nije isto, kada se nesvira penal, oči gledam bar jedan od dva penala, nije isto u duelu sa Manchester United omigrati i dalje sa puno, puno stagi Elana. Ali napadnice Noveli, Asano, Asano, Asano, nevici kazna fronta na slavę stranu, Asano i golao dokte onogaosa počeo s pomom energet krenuo u ovaj da kuma, Sano, pored rivala, ali sa loptom ne završava van granica igrališta. Samo Milošić malo zadišnim poredao ali da će Milošić nešto menjati? Da li će Stevanović moći da dobiti šansu? Ili Đorđe Ivanović? Videćemo vrlo brzo. Napada sada preko Rašforda. Mančester ali lopta za rešavanje, gol auto i pripada Volmonu Vladimiru Stojkoviću. Teško se mirimo sa nepravdama, one bele. Partizan je doživeo jednu zaista bar jednu veliku nepravdu večeras i Mančestera ove oprade do dosuđuje 11. crno-belima nije. Partizan ima gol zaostatka za, za Mančestera Valveru i može dovoljno stanke crno-belim nogama da Rezultatski je stignuo Evropskog velikana, jer su po svemu što su prikazali to naši fotoleri zazmužili. Napada sada Manchester, Lopta je na polovini Partizana, Paolo iz Dobrejegu, je ispricana Lopta do centra, ali to je ponov prekata gosti. Bosni, pa je ima pod kontrolom Rašvord. Rašvord smireno do Viljansa, Viljans Williams kombinuje sa Ligardom, Lopta je sada večna Ligard, deste strani sada je Manchester posle brave veliki inicijative Partizana ono ta ekipa koja tempo ali sojelici su oko to daveli osvojili su Sadik Sadik Sadik Sadik sam. Sadik koji vojice trojicom sastave Sadik i poslednja loptu do saigranča. Evo sada Crnoveli koji ponorganizli napad. E, suma, pa Sadik sa 25 petera, ali ponovo nema sreći Crnoveli ti. Umar Sadik odlično je šukirao iz prve sa 25 petera. Lopta je prokujela poredesne stative, a Partizan ima začitaš, da ali naista da Crnoveli imaju igru za ušao je Filip Tjevanović, izašao je Zorom Košić. A samo 56-44 i kada je reč o poslednu lopku koriste Mančestera, bilo je čak i 73-4-25-6. Rekli smo na početku, koliko nepravdi smo doživeli u životu i sportu, dobro je da smo živi i dobro je да јесмо где јесмо. Али мора се далје. Веруем да партизан може до изједнаћења. Била би то чиста правда. Заслужио је то партизан, заслужио је то наш футбол. Знате да је сваки реми и победа на међународној сцене и драгоцена за Србију. 15. место на УФ-иној листи што би нам донело знатно лакши До велике сцена и оваквих утаквика. И то не само за партиза, Него, наравно, и за Звезду. Пај, једног дана да имамо и Звезду, И партизан у Лиги Шампиона. ali то је тежак пут. Видели смо, Тежак и због суђенја, И због многих других оковностей. Манчестер покушава на средини терена. Партизан и далје стрчан и борбен, Али и нервозан. Што је разумљиво. Razljutili su se futbaleri Partizana, sada se gubi energija u raspravi sa arbitrom i Španije, tako da to nije dobro. A, ono što želim da vam kažem je da puno očekujem od mladog Stevanovića, od njegovih prodora, nadam se da će ovoj buci U ovoj atmosferi koju verovatno nije doživeo, ali za njega ima vremena, bit i boljih prilika, siguran sam da će u takvom ambijentu, barim jednom proći desnom stranom i pokazati sam svoj nebeski dar. Na drugoj strani, Mata pokušava sada Rašvord, već sam ga dovoljno hvalio. Želi da igra, želi da se nadmeće, želi da kombinuje sa matom, ne uspeva, ponovo mu se lopta vranča, lepi mu se za njegovu kopačku, napada po levoj strani, sada je fauliran, jeste fauliran Slobodan Uharec. Stijelar odmaku je rukom, kao da želi arbitru da kaže, pa da šta je bilo pre samo nekoliko minuta na drugoj strani. A bio je Barmј 11 за партизан. 77. минут Имајош рема. iграćе се овде и надопna да nadamце. Neće nam бада šпанад s сме кратiti. Навиjaчи Какли kao da партиzan vodi sa dva 21dan. Свобоda нуdra за koste, kombinacijaј на левој stranи за 500cent š toбековski prostor višimo.Žmo više da доđemo doopпte. Poželi da prođe u Rošević, slobodan je Asano, Asano blizu sredine, trči kao vetar, Asano ide ka golu, na drugoj strani je Stevanović, nije ga video, zastao je, lopte ide prema Sadiku, ali čvrsta je odbrana Mančestera. Dobro se Gostis nalaze, ima tu i preknušaja na sredini terena, nama se žuri, dosuđen je preknušaja, ide Natko, Izraelac se bori, Sadik iskonsa, Sadik šansa ništa. Brži je bio Jones od Asana. Žuri se Partizanu. Evo Stevanovića. Neće biti u gol prilici, ali može da stvori šansu. Ide i suma. Hoće li biti kombinacija ili centar šuta? Mislim, ovo drugo. Filip Stevanović tek na početku karijere. A već, a već igrač. Ubačena lopta na 5 metara Natko, prilika za Pavlovića Ali Megvajer, dobro postavljen Kapiten Gostin Izbacuje loptu sve do Vladimira Stojkovića Ovo je pokazuje rukama, idemo napred Idemo na levu stranu Tamo je Sadik, viši Jones u skoku, Boris Urošević Kako se mori Zvaka mu čast Načinio je sada i prekršaj U toj silnoj želji da osvoji loptu, da on sada krene levom stranom i da pokuša kako je radio u dobrom delu u do sadašnjeg toka sezone sa tim svojim upotrebljivim cetak šutom da stvori priliku, da stvori šansu. Na drugoj strani odmak Manchester uzraća, pokušava da stvori višanj. Vratio se nadko, troši se energija, vraćaju se svi, nema druge, tako se igra. Čas na jednoj, čas na drugoj strani... I sada je jasno ko je u prednosti u takvoj igri, jer Manchester svaka tri dana igra ovakve utakmice na nivou Ligi Evrope i Lige Šampione u Premier Ligi. A ima i fond igrača da može i da odmara i rotira. Rašford u zoni šuta. Prebačeno lopko na desnu stranu. Dobre je. Nisu se snašli. Nisu razumeli. Na poziciji Desno krila, lopta je nekako prohujala u goal out, da je bilo drugačije. Možda bi Stojković bio na iskušenju ovako. je lopta iz Petrca prema Miletiću koji je na sredini terena. Nije uspeo Miletić da dođe do lopta i sada ponovo Manchesteru naletu. Teško je Manchesteru uzeti loptu. Usmeli smo sada. Sadik, Sadik, odmah do Sume. Suma ima slobodnog Uroševića. Da li će sumo baciti loptu svega? Korner kaže arbitar iz Španije. Morao sam da zastanem, video sam da je kodverali kada je estrada u pitanju, više mu ništa ne verujem. Partizan na letu, Natko Žoni šuta, udarac. Još jednom su се odbranili fudbaleri Mančestera i zbacili loptu u aut. Biće izbačena nova izmena. Ulazi futbaler sa brojem 15, to je Brazilac Pereira, futbaler iz sredine terena. Umesto Garnera. Ništa se bitno ne menja, samo što ulazi još bolji igrač. Iskusni, a dovoljno reći Brazilac u Manchesteru i onda vam je sve jasno. Akle mora i Solskjer da pojača ekipu. Svestan je da Partizan ima šansu poslednjih. Desetak minuta, nadam se i više Uštisku 82-gi Partizan se Toliko borio Toliko je časno predstavio Srbiju da je Zaslužio barem Remi I hajmo momci do Remija Lopta prema Miletiću Miletić na desnoj strani Zaista se puno trudi Načinio je penaltik Koji je potom Marcijal Pretočio u pogodak Ali Ko će mu to zameriti? Partizan napada preko sume, mislim da je novi korner, jeste. Hvala gospodine Estrada. Konatno ste počeli da delite i pravdu. Između pravde i nepravde mi ćemo uvek izabrati pravdu, tako smo naučeni. Nadko izvodi korner sa desne strane, skoro svi. Lizu u 16. stercu Manchesterчео najјte da. Ubačeena лопта šsta ništa. Joош jednoma sano зbunниose. Taktva prilika još jednoom Romero. Branni izvan redno Серхо Romero. Надko toа sana С главom parada Romeра.реннула je лопта još jednom prema Сu koи се zbunнио je je sve billovom magnoenњу. Još jedna velika šansa je propuštena. Suma se umorio. Prilika za još jednog mlađanog igrača Lazara Pavlovića za njegove bravure. Zna da igra futbal, ima dribling, udarac, budućnost partizana i našeg futbala. Verujem da može i do reprezentacije. Malo je zapao u drugi plan u posljednje vreme. Zašto? Pa jaka je konkurencija objektivna na njegovo mesto. Sada je dobio priliku, mada je i Suma igrao solidno. Imao lucidnih poteza. Ne možemo se ni na Sumu ljutiti. Zaista se trudio, želeo u ovakvom ambijentu da pruži sve što može. Natko, Natko baca lopku na suprotnu levu stranu. Možemo li da probijemo? Ne da se Jones. Želimo to preko Stevanovića. Uporan je Stevanović, ali uporni su i gosti. Malo se Stevanović i... Zbunio, očigledno impresioniran i događajem i trenutkom, nije lako mladnom igraču. Treba ovo sve izdržati. Nije lako ni nama da se nosimo sa ovoliko emocija i to onih najpozitivnijih, najlepših na svetu. Da se nosimo sa toliko ljubavlju navijača prema klovu. Takve utakmice se redko dožive Све је почело због доласка Манчестера, тог гиганта светског футбала, а настављено нашом желјом да против таког гиганта стигнемо до bareм Ремија. И та желја и далје тинја, та нада је далје tu. И та борбеност, и то хтење играча партизана које не престае ни едног часа. Ево ни сада, иако Манчестер напада. Preko desne strane, a znate i sami kada oni krenu, a Rashford je na terenu, na terenu je Mata, na terenu je Lingard, ušao je i Pereira, toliko asova, koliko ih tek nema i onda shvatite da to nisu iste dimenzije, Manchester i Partizan, neke druge galaksije, ali na terenu, kada imate srce, to izgleda izjednačeno. Još jedno upućeno lovko u vekonski prostor partizana. Borio se Rašvord, od svega biće Aunza, naš partizan. Ali ima ima da se igre još 5 minuta do isteka 90. plus babakove vremena i vrvemo da će crno uspeti da stigete toliko željenog izjednačenja. Zaslužili smo. Evo sada Nacka, Nacko na sredini terena, pa Miletjeć je na desnu strani, Natko i Miletjeć mobil, i Natko sada na suprotnu levu stranu šalje lovko, ali greše futboleri Manchestera, Neil Jones je osnao lovko u korneri, vi će to ubacivanje i fugla za futbolere Partizana. 86 minuta i gre u Partizan može da je zjednačenja. Verujem. Cetar se tu Lopta pada Natko, neđeće kaj zna pa prostora. Natko, Natko, udara s Natka i znad prečki tih. Lopta, tukujela. Štetka. Nema partiza sreće. Nema partiza sreće. Večeras protiv sebe ina Manchester United. Da li ima i sudnju Estrado. A sada je sjajno ciljao Natko sa 18-19 metara. Tik pored... Nešta gde se špavio prečka istotiva je Lopepo Kojela. Četrnaest pet za Partizan. Sada napada Sadik. Sadik obožno s dvojicom. Ne uspeva da prođe, pa se borio Sadik. Izborio za sa samo prekačim korist Pančustera. Naista je Partizan igrao večeras dobro. Černobelji su igrali, pa rekao bi iznad... Trenutnih realnih pokućnosti, ali nažalost, nažalost, nažalost. Bar za sada, tada uvjene poslednja, Manchester je imao više sreće, Manchester nije bio bolji, neško je to reći, ali je istina. Manchester večeras nije bio bolji, Manchester je večeras, bar za sada, bio malo srećniji i minjenih su dvije strade i dovoljno za da vojstvo 1-0. Zapada je sada gosti. Po levoj strani Lingard. Lingard je zastao poloptu do mate. Mata Lingard spombinira malo prostoru. Bjelar je poloptu i vlaci u out. Sada je i Oli Buda Sosker nervosan komandu je svojom ekipom. Nije takog okušnjika u prvom povremenu. I biće to lopta za Manchester Vauca leve strane. To iz one gospodinče ali partizan to loptu uzgada da samo na trenutak, nažalost, Manchester je kontroliše, povukao se Asano, uzeo loptu i šajno Asano se zborio, ali ta lopta detiže do Sadika, već umornog Sadika, pogodio Sadik s trtevom po 0 u prvom polovemenu, imao je Sadik još nekoliko prilike i poluprilike, ali nažalost nije pogodio radi Miletić svoju loptu. Basano. Basano sa da podese sa strane. Miletić, Miletić centar, Šćeretić ga blokira. Aut za Partizan. 80. 90. minuta igra se toku. Ako ima te sportske pravde, malo, Partizan treba da postigne gol. Centar Šćeretića da Ali blokiranje taj centrašu. Lopte koji govora je Manchestera koji organizuje brš kontronapad. Manchestera sad obrša kontronapada i Stjelar će da bude štri karton oprobeno. Stjelar je oborio jednu futbolera u crnom dresu. Jeste, jeste, to bilo za javu ali ne možemo da prebolimo onu nepravdu. Sa sredine drugog polovremena, kada Partizanu nisu dostuđena dva čista jedanesterca, dva čista igranja Routo, zašmurio je Estrada i od tog stvorenja Estrade stigla je i nepravda, ali opet ne smo govorili o tome šta je Partizana, šta manče ste veluskim kvirima. Sada je lokac za Crnobele. Ušli smo polaku poslednjih partijistika 90 Deve 10 secondi. Cappa da Partisan Petronaska. Nasmo. Nasco è in la destra strani Asana. Asano. Asano, 1 1, 1 Asano, Asano che entra na, entra dentro Asano, centro shot Asano, tocca dentro prema Sadi che corner. Colpusa i Paolovi. Nada posta de umire. Nada posta de umire. A pravda jest ora ali dostignuta. Sve to govorimo, sa velikom željom da partijan stigne do zastušenovi, evetno izjednačenja. Natko, cepršu Natka, lopta pada, isbijena je, pa ponovo nogama crno-belih. Tijelar, Tijelar do Sadnika, Sadnjic sada kao krilo, Sadnjic je ispod da dodao loptu. Evo je ono nebice kanjeno protraga Pavlovića, ima Pavlović Natka na... Nascua centroshut, io spieghi tutto andato qui devremmeno, dovrei riempire una manchester a Paolovi, c'è prima che è tutto pieno, Lotto una destra, i strani, Rappada, Partizan, Paolovi, centroshut, Ramos, Romero, il pazzo è Lotto, offse da gol a manchester, Lotto è stata una truppa, i strani, oggi ne stai diti centroshut, Carabri, Partizan, Rappada, Carabra, Surtze, i venti roveli, Ali. Do lopte stišemo u koledi Mančestera. Rašvod, kako je samo brz. Po levoj strani, Rašvod, Rašvod, jedan, drugi duer, zastoje Rašvod. I sada je usporio napad Mančestera, koji želi da dobije na vremenu. Mančeca želi da dobije na vremenu. Vode Englezisa i 1-0. Pravda je sve dalja. Verujemo i dalje dostižna, ali kako sada stvari stoje izgleda da će pravda izgubiti večeras na veretu stadiona partizana jer po svemu što su prekaznali crno veli su zaslužili makar mod večeras koji mančestera makar ta jedan jedini mod a da je razne situacije bilo drugačije na terenu da je bilo pravde pravdu stalno pominjimo ali partizan je že stok mošteć večeras možda bi I ovaj rezultat ne je bio 1-1, ali šta bi bilo kad bi bilo, ostaje da samo sanjamo. 1-0 za Mančeste, ulazimo u poslednji praktično minut za takve vremena. Bojim se da je, nažalost, sve rešeno, Partiza nije zaslušio ovakav kraj. U najavi utakmice rekli smo bit praznik u Beogradu. Gala predstava. Praznik je bio, praznik jeste i dalje. Bez obzira na rezultat, Partizan je odigrao na način da jesmo i ponosni i srećni. Neće nam tu sreću i taj ponos pokvariti ni sudija. Nedosuđen penal pa i eventualna pobjeda Mančestera koja je sve bliže. Mančestera u naletu moglo je da bude opasno. Još jedna je šansa bila zagostujući tim sada možda i poslednja prilika za Miletića Miletić napred prema Sadiku Sadik na poziciji desno krila ili desne polutke, kako vam drago imali vremena? Nema, kaže Estrada kraj naravno da nije kraj ovo je samo početak, čujete aplauze, posle jednog Malog zatišja od nekoliko sekundi. Kakav predivan feeling. Kako gledalci osjećaju ritam utakmice i ritam kraja. Čujete aplauz? Aplauz i Englezima. Aplauz i nama. Aplauz na utakmici, na igri. Svi su zaslužili aplauz sem arbitra iz Španije. Kome više neću do kraja prenosa pomenuti ime, nije to zaslužio. Nismo mu dozvolili da nam pokvari veče i pored poraza Partizana koji nas ne boli. Znate zašto? Partizan je dao sve što je mogao i više nego što je mogao. Ne da nas nije obrukao. Evo i Solskjer upućuje čestitke Partizanu. Beogradska publika upućuje aplauz njemu njegovim igračima koji su pokazali da su majstori igre, a to isto pokazali su i naši igrači. Od samog početka, setite se koliko je bilo i prilika i želje bolje se na tih nekoliko uvodnih minuta snašao gost preko Mektomina Pa je gost imao i stativu najprej, ali odmah smo uzvratili preko Sadika. U nastavku smo se toliko borili, trošili i živce i snagu. Svetite se samo kakvu je šansu imao Suma. Pa kako je Sadik šutirao pored gola. Kako je pokušao Natko. Kako je Asano mogao glavom da postigne gol iz blizine. Ovi zvižduci naravno upućeni arbitrima koji... ...su nastojali u nastavku da nam pokvare veće, nisu uspeli i neće. I pored poraza. Ima poraza koji ne bole. Ima poraza koji nisu porazi jer su putokazi. Ova utakmica je za partizan putokaz kako i gde treba da ide. Da je na dobrom putu, da Savo Milošović dobro radi da Savo Milošević zaslužuje i bolju rotaciju, više igrača koji mogu da pomognu. Nije sporno da Partizan ima 11 ili 13 igrača, ali potrebno je 17 ili 18 za jedno ovako takmičenje. Naravno da mi je žao što smo izgubili bod ili bodove, kako vam draže, ali... Toliko sam ponosan da sada ne mogu da razmišljam toliko o bodu ili bodovima koji su izgubljeni, jer verujem da ovakav partizan sa ovakvom željom i igrom može da bude bolji i od Azea i od Astane. I da prođe dalje da prezimi u Evropi, to isto želimo naravno i Crvenoj zvezdi, bit to teške bitke u nastavku sezone надam se da će Dejane i zdravlje služiti futbalere Partizana da će pre svega biti zdravi da znaju da igraju pokazali su večeras pred 30.000 gledalaca na stadionu Partizana protiv najvoljenijeg kluba na svetu i ovo što smo gledali večeras prati barem milijardu ljudi na svetu jer su to pratioci Manchester Uniteda bukvalno 24 časa prate treninge A kamo li utakmice u premijer Ligi ili Ligi Evrope? Snežana, da li imamo još vremena? Mi možemo da ostanemo iskreno. Žao nam je da se odjavimo. Dejane, ostali ti do ponoći sa ovim divnim ljudima koji dalje pevaju na tribinama. Evo, čujete ih? Imamo, imamo, Milane, još desetak minuta, izvolite. Dejane, evo i tvojih utisaka. A osjećanja su zaista pomešena. Prvo sve čestitke Partizanu za prikazanu igru, ali... Na kraju se ipak rezultat, Beleži. Toliku nepravdu da doživi jedan Beška klub... Beležka srca priznajem da jeste. Jest. jest. E, toliku nepravdu da doživi jedan klub na samo jednoj utaknici, kao što je Partizan večeras doživeo i sportskih i sudijskih. Jednostavno, sve se skupilo u ovih 90 minuta. Nadajmo se da će se vratiti protiv AZ-a u Holandiji, a stane u Beogradu da će jednostavno Crnobeli uspeti da izmore proleći u Evropi. Manchester je uradio ono zbog čega je došao u Beograd. Osvojili su tri boda, ali nisu oduševili. Iako su veliki klub, iako su to veliki igrači, a nisu oduševili zbog toga što je Partizan igrao večeras futbal. I ovaj put okaz, pa i crvenoj zvezdi, da se ne naljute već u ti rivali kako treba igrati. A možda će to zvezda pokazati već protiv Tottenhema za neki 11 dana u, u Beogradu kada 12 kada se bude igrala ta druga utaknica. U svakom slučaju ponosni smo na Partizan ponosni smo na Beograd koji se pokazava kao sjajan domaćin na ovu publiku i bili smo, bili smo deo tog velikog futbolskog sveta bar ovih 90 minuta osetili smo do pravu evropsku fudbalsku energiju, taj kvalitet i bili smo na dobrom putu svi zajedno i Partizan na terenu i mi koji smo podržavali Crnobele da svi zajedno da dakle, kažemo osvojimo taj jedan bod. Nažalost nismo, već u Mančesteru možda se se vrati. Pokazali smo da smo Evropa u pravom smislu te reči i u svakom smislu te reči i fudbalski I ljudski, i kao društvo, i kao država, mi jesmo Evropa i sa malim sredstvima, ne zaboravite, tim Partizana vredi nepunih 27 miliona evra. Gotovo svaki igrač Manchester Uniteda vredi toliko. Najviše Pogba, koga nismo gledali večeras, koji vredi 100 miliona. Rashford, gledali smo ga, 80 miliona evra i protiv Bayer da. 70 miliona evra. I, proti, I... da, i protiv te ekipe imate odnos udaraca 15:5 za Partizan kad je reč o šutovima na gol. Imate imate 9:2 u kornerima za Partizan. I što dokazuje da u životu i sportu ne igra novac Uveli smo vas u prenos na pravi način, govorio sam o značaju novca, ali i o značaju srca i uvek ću biti na strani srca i srce i večeras pobedilo iako piše na semaforu Partizan Manchester United 0-1. Nemojte baš uvek verovati ni semaforu, ni nama koji smo rekli da je Manchester United pobedio, ali ja ću sada u odjavi da kažem da je ovo za mene bila pobeda partizana bez obzira na rezultat. I mislim da sam mu sve ono što je Dejan rekao, a naravno da su važni i bodovi i novac, jer se igra i za bodove i za novac, igra se i za srce. Ovaj utisak koji navijači partizana nose sa stadiona, a još su na stadionu, pa evo usta reći ću vam Barem ima još uvek 15.000 gledalaca. Ne ide im se kući. Pa to je valjda najbolji pokazatelj kako je Partizan igrao i da Partizan, iako je rezultat 0-1, nije izgubio. Ako postoji moralni pobednik, onda je to večeras Partizan. Snežena, toliko sa stadiona Partizana. Puno te pozdravljamo. Pozdravljamo i naše slušalce kojih imamo mnogo, mnogo, mnogo širom sveta, mnogo više nego što mislimo. Radio Beograd se, i zahvaljujući internetu, prati na svakom delu kugle zemaljske, stižu do mene i pozdravi i poruke i čestitke i za... Naše emisije i za prenose, hvala svima što nas pratite, pratite i dalje Partizan, pratite i Crvenu zvezdu, dičimo se i crno-belima i crveno-belima i jedva čekamo sledeće utakmice da pokažemo i dokažemo da smo Evropa u svakom smislu te reči pa i u futbolskom smislu. Pozdrav još jednom sa stadiona Partizana. Hvala Milanu Bigoviću i Dejanu Nikoliću, našim reporterima koji su prenosili utakmicu treće kola grupe L Lige Evrope između Partizana i Manchester Uniteda 0-1. Crno-beli nisu imali sreće, međutim zaista česitke Partizanu na hrabro i igri uvek treba dati maksimum i u sportu i u životu, i onda niko nema zamerke, čak i ako nema, evo u ovom slučaju, ni bodova. Završene su i sve ostale utakmice, koje su počele u 18.55 minuta u Ligi Evrope. I evo da vam pročitamo rezultate, u našoj grupi Alkmar je deklasirao Astanu sa 6 0 Zatim Robma, Menchen Gladbach 11, 1, -1 Braga 1-2, CSKA Moskva Ferenc Varoš 0-1, Gent Wolfsburg 2-2, Ludogorece Spanjol 0 Partizan Manchester United znate, 0 01, Porto Rangers 1-1, Karabag Apoel 2-2, Slovan Bratislava Wolves 1-2, Saint-Etienne Oleksandria 1-1, A young voice Feynord 20. Sasimfon na kraju naše sporske večeri u kojoj smo prenosili utakmicu između Partizana i Manchester Uniteda završavamo dakle ovim informacijama da će u 21 čas početi i preostale utakmice trećeg kola Lige Evrope. Na stadionu Partizana bili naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić, a i studija 1 vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Vesta Gemović i Snežana Pantović. Prijatnu nastavku našeg programa.